Síðara almennabréf Péturs Síðara almenna Péturs var lengi eignar Pétri postula, en nú álíta flestir að brefið sé skrifað eftir daga hans og sé yngsta bref Nýja testamentisins. Höfundur þekkir bref Páls postula, þrýðikabli sagst þándavers, og er brefið að hluta til nær samhljóða júdarsarbrefi. Brefið fjallar um endur komu kristis. Men virðast að verið farnir að spyrja hvað verður úr fyrirheitunum komu hans. Því að síðan feðurnir sopnuðu stendur allt við þið sama. 3. kabli vers. Svar höfundar er þetta. Dagur drottins mun koma sem þjófur, 3. kabli 10. vers, og hann kvetur lesendur til að lifa heilögu og guðrækilegu lífi. 3. kabli 11. vers. Sýðar almennabrjöf Péturs, fyrstikabli, kveðja. Sýmon Pétur, þjóttn og postuli Jesú Krist, helsar þeim sem guð voru og frelsar í Jesús Kristur, hefur í réttlætti sínu gefið sömu dýrmætu, trú og mér. Náð og friður margfaldist meðiður, með þekking á guði og Jesú drottni vorum. Hlutakendur í guðlegu eðli Með guðlegu sínum hefur Jésús Kristur gefið okkur allt sem þarf til lífs í guðrækilegri breytni, með þekkingun á honum sem hefur kallað okkur með dýrðsynni og dáð. Með því hefur hann veitt okkur dýrmætt og háleitt fyrirheit sem fela í sér að þið komist undan spillingun í heiminum sem gindin veldur og verðið hlutakendur í guðlegu eðli. Leggi þess vegna alla stund á Að sína í trú ykkar dygð og í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þólgjæði, í þólgjæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Ef þið hafið þetta til að bera og vaksið í því, verðið þið hvorki yðjulaus, njæmun þekking ykkar á drottni vorum, Jésu Kristi, reyna staðlaus og ávaxtalaus. En sá sem ekki hefur þetta til að bera er blindur í skamsýni sinni og hefur mist sjónar á að hann hafi verið hrensaður að fyrri sindum sínum. Kosti þess vegna fremur kapsum sískin að gera köllun ykkar og útvalning vissa. Ef þið gerir það, munið þið aldrei hrasa. Þá mun ykkur ríkulega veitast inngangur í hér eilífa ríki drottinsvors og frelsara, Þess vegna ætla ég um ég ávalt að minna ykkur á þetta, enda þótti við til það og kvikið ekki frá sannleikanum sem þið nú hafið öðlast. Ég álýt mér líka skilt, á meðan ég er í þessari tjálpúð, að halda ykkur vakandi með því að rifja þetta uppfyrir ykkur. Ég veit að þess mun skamta býða að tjálpúð minni verði svift. Það hefur drottin voru Jésús Kristur byrt mér. Ég vil einnig leggja kappa á að þið ættið eftir burt för mína getið minnst þessa. Sjónarvottar að hátegn hans Ekki notaði ég uppspunnar skrögsögur er ég kunngjörð ykkur mátt og komu drottins voru Jésús Kristus, heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátegn hans. Því hann meðtók af guði föður, heiður og dýrð, Þá er raust bastónum frá henni dýrlegu hátík. Þessi er min elskaði sonur sem ég hef velfóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni, þá er ég var með honum á fjallinu helga. Nú getum við enn betur, treyst orðið spámananna. Það er rétt af ykkur að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þanga til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum ykkar. Viti það umfram allt að enginn þýðir neittin spátum rýtningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spátumur borin fram að vilja manns heldur tölvum en orð frá guði knúðir af heilögum anda. Annarkabli, Falsbámen En falsbámen komu einnig upp meða líðsins. Einsmunu falskennendu líka verða á meðalekkar er smegjamunu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum, sem kefti þá, og leiða yfir sjálfa sig bráða glötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra, og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágernd munu þeir með uppspunum orðum hafi ykkur að fjæð En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrirnist ekki, og glötun þeirra blundar ekki. Ekki þyrmdi Guð englinum eður sindguðu, hann stefti þeim nýður í undirdjúpinn og setti þá í myrkra hella, þar sem þeir eru gemdir til dómsins. Ekki þyrmdi hinum hinn um forna heimi, en varðveittinóa, bóðbera réttlættisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hin óguðulegu. Hann dæmdi borgirna sódómu og gómoru til eyðingar og brendi til ösku og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu ógúðlega. En hann frelsaði í lót, hinn réttláta mann er mættist af sífurðilegum lifnaði hinn að guðlausu. Sá réttláti maður á meðalverra og mættist í sinni réttlátu sálu dagfrá degi af þeim ólögulegu verkum er hann sá og herði. Þannig veit rottin hvernig hann á að hrýfa hinn að guðrættu úr freystingu að refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómstags einkum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífsfísn og fyrirlíta drottinn vald þessir fíltdjörvu sjálfbergingar skyrrast ekki við að lastmæla teygnum jafnvel englarnir sem eru þeir meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þega fer ákæra þá hjá drottni þessir menn er eins og skinnlausar skepnur sem eru fætta til að veiðast og tórtímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilji ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig líða fyrir þeir illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla um miðan dag, þeir eru skömm og smán þegar þeir blekja ykkur og neyta maltíða með ykkur og svalla. Auguð þeir eru full hórdóms og þeim verður ekki frá sindin haldið. Þeir fleka óstyrka sálir, hjartað þeir hefur tanið sér ágirnd, það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömuleið og bílíam, sonur Bósors, sem elskaði ránglætislaun. En hann fekk ádreppu fyrir glæpsinn. Málaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu Spamannsins. Vastlausir brunnar eru þessir menn tóka hrakinn á kvassfeðri þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digururði og tæla með holdlegum gerndum og svífurðir um lipnaði þá sem er í þann vegin að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þó þeir séu sjálfur þræglar spillingarinnar, því að sérkver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins, Af því að þeir þekktu drottinvorn og frelsar að Jésu Krist flækja sig í heimið að nýju og býða ósigur, þá er þeir síðara orði þeim verra ennið fyrra. Því að betra hefði þeim verrið hafa ekki þekkt vegri réttlættisins en að hafa þekktan og snúa síðan aftur frá hinu heilaga bóðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta að sammæli, hundur snýr aftur til spíjusinnar og þveið svín Veltir sér í sama sögur. Þriðjikabli Dagur drottins Þetta er nú annað brefið sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég að halda hinnur reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heila í spáminn hafa áðurtalað og boðor drottinsvors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita. Að á síðustu dögum munu koma spottarar ef stjórnast af eigin gyrndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu um komu hans. Því að síðan feðurnir sopnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og kvildi á vatni. Þess vegna gekk vassflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Einsætlar Guð með sama orði að eigða með eldi í himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegir menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottinn setna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álíti það senlæti. Heldur er hann langlendur við ykkur, þar eða hann vil ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarni líðundi lok með miklum gný, frumefnin sundurleysast í brennandi hýta og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. brenna. Þar eða allt þetta festt hanniber ykkur að leva heilögu og guðrækjulegu lífi og biðr eftir degi guðs og flíta fyrir að hann komi þá munu himnlarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita en eftir fyrirheit til hans væntum við nís og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr með því að þið nú þið elskuðu vænt slíkra hluta Þá kapp kostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vammlaus. Álítið langlindið drottinsvors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeir í speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum brefum sínum þegar hann talar um þetta. En í þeim er sömt þungskilið er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka, eins og aðra rýtningar sjálfum sér til tórtímingar. Fyrst þið viti þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gátt á ykkur að þið látið að ég dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara, Jesú Krist. Honum sér dyrðin nú og til eilíðardags. Amen.